Seguim a Ràdio Palafrugell, seguiu escoltant el 107.8 de la' FM o també a través de radiopalafrugell.cat i avui parlarem d'un procés participatiu, podem dir, per renovar els estatuts del Consell de Gestió dels nuclis de Palafrugell que s'han engegat fa uns dies enrere i avui per explicar-nos aquest procés doncs, tenim amb nosaltres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 T he pensat fer un nou reglament, una nova normativa el que fa primer que fa és preguntar a la ciutadania sobre aquesta normativa uh -huh. perquè sobre la intenció de la normativa i ja les he fet 3 o quatre preguntes Tot, totes aquestes els resultats d'aquestes preguntes que estan a la web uh -huh. uh, després es porten a la comissió redactora que farà aquí qui redacti la, la, la normativa d'acord? d'acord? Uh...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 dels de, de quatre consells. També hi havien els, els regidors de, de cada consell, que no uh -huh. els han dit, però o si sigui, de cas serà els apunto. O sigui, a Tamarí o està en, en Jaume Palahir, uh -huh. a Calella està en Joan Vigues, a Jafranc en, en Josep Sabatella i a Llufriu a, a l'alcalde. Uh -huh. Està l'alcalde com a regidor de barri uh -huh. del consell. Tots ells estaven presents en aquest... Tots ells també... Sí, en aquesta reunió participativa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 Uh, no sé, podem posar-nos en contacte nosaltres amb ells perquè vinguin aquí també expliquin doncs, el seu, uh, doncs, la seva tasca, no?, que desenvolupen. Aquests, aquests consells uh, de gestió estan gestionats? O sigui, quanta gent hi ha a cada un dels nuclis? Uh, o varien segons? Actualment, i és una de les coses que s'ha de modificar uh, per estatuts, estava composat de, de sis membres, sis, uh -huh. sis ciutadans, la presidència sempre recau sobre l'alcalde, donat que és un òrgan creat per l'Ajuntament, uh -huh. i llavors els regidors ha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 hi ha una proposta de, de, de posar les platges eh, lliures de fum, declarar les platges d'espais lliures de fum, que això també estan al el Decidim, vull dir, totes les consultes que fem sobre les ordenances i normatives mm -hmm. les podem trobar sempre al Decidim. I ara hi han activa aquesta, de Consell de Gestió, i ha la del Museu del Suro, mm -hmm. també, i ara, eh, divendres, vam posar la de les platges. D'acord?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 no coneixen el, la, feina que, la feina que fa els consells és clar, i així, això ho hem de començar a treballar i, i una bona manera també seria venir aquí a explicar-ho, mm -hmm. lògicament eh? a la ràdio mm -hmm. doncs, uh, els membres dels consells, de cada consell doncs portes obertes i micròfons també oberts per a ells uh, sí. els convidarem, òbviament, també perquè doncs puguin venir a explicar aquesta tasca que desenvolupen i perquè de fet i... fan, molt, fan molta feina o sigui, fan, fan moltes propostes a l'Ajuntament